orain arte, bielkartean artean egiten zen kudeantza hori, APPM-NIV eta APPM-APR-en, appm, APPM -e bat delarik, erreken kudeantza eskubidea meiten duena. Garaziko eremuetan muetan, betidanik bielkarteak egiten zuten kudeantza hori, kontratua erre berrituz. beti izan dira bielkartean artean, adibidez errika bazterrak laborarien jabegotasunetik kentzeko, edo aztikotarekin arraintzatzeko, edo arraintzak harta lekukoa bakarrik baliatzeko besteak beste. Agur. Gorrileko bilkuran APRNari kudeantza bakarrik emaitea erabaki dute sindikat mailan, Henri Txospe presidenta. RMR da 2008-etik bat zutela bi asoziazioen horiek, eta bon, etzien bateria konbatzena. U, bazteretik, etzaini duri, manera horietan segitu egin dira. horian dereiatu ginen, non kontratia finitzen zen 2008-an, oaizera okasunea, behisteko bat bestia auto hori boskatu du eta APRnek eman eh, du. Boka egin da bon hautia egiteko uh, simplpliki eta partirazki posioa gegin du, nik uh, uste dut uh, tokiko jeki me delala izan handian,zenta bon PRN hori dennartukiko dira pre presidenta labori da, Beztek ez dute bulugabate hemen, bo, nahiz zautzen maalimoduz tere ahikak ez du ahemen ahondik, eta horri duitzin zain, gure hartzaingon mundia mesela, behar, hurrano inela, eta bo, eniko jumeldi hau da zen, eta boskeak jagutsi idu beztenare ahondinen aholazela berri txarra beraz APP Maniv elkarteko entzat Charlie Oloku teknikaria Problema da ez gira bat ere ados egekaren kudeaketako manera riburuz gukondare kudeaketa egiten dugu gure ere muetan egan nahi du be urrektako ingurumenak ekosistemoak zentzen gira hori da ga horregun gukudeaketa ziantifikoaren manera APRNak bestalde segitzen du botatzea ahainak erreketan. Ne hor ez du gehiago egiten hori badakikulako ez dela batere ongi erreken osagarien zat. Lui Bizkai Sipi, APRN elkarteko presidenta da, eta lehenik zuzenketa bat nahi izan du egin. Ez dugu ahainik ezartzen, ezartzen ditugu ahutziak, eta horiek ezartzen ditugu erreka lehenik egiten dituztu uh, peselektrika batzu kusteko zepopulazioa baten erreka horietan eta barimadera batzu nun again eskasa den, hori dituko ditugu ahutziak ezakzen, banaz ditugu nunai ezakzen, amoha gainak ditugu ezakzen, eta horiek eldu dira likategetik, eta galiten ditugu sauntasun neurizokutzak, ala inan ez dugu nahi eritasunik gindain errekabotat, eta ja horiek ibiltzen duzten ahainak, egiteko, emengo ahainadira orizinaz. APRN-ekuak zonbait uztaz gelitu ziren aholtzee lasatze egiten, mainan oartu ziren ahaintipi gutiago bazela, hori egin gabe ahainik ezlitaikenez gure erreketan, galdegin dakogu lui bizkaisipi APRN-ekuari. Eta desagertuko, zenta naturalki ere ahainek eroiten dute. Pesioelektrikak egiten duela, ebe, badultu, sopresa ederaak, ziren eta ere mu gutitan, anitza hain atzemaitan da partikulazki erreka batzutan. Egia da dela erreka guzitan behedin, bada beste hau zate, e, hura maruruski gerotak gutio da erreketan, eta erreka batzu ere desagertzen dira la, horik ere hori dira. Hori ez no. gure eskut, aztotztakit noin eskuden, zuxen eh, hori. Zantarruaz da manatzen. Eh. Joanden agor hilian hartu erabaki az paperak ez dira oraino izenpetuak, baina eriko bozak bezala, ondoko bosturten zat izenpetu behar luke APR-en elkarteak garaziko ere muetan diren erreken kudeantza egiteko. Errobiko APPMako charli oluku. Ikusten eh, dugularik zer eh, kudeak eta haipatzen eh, dute, guretzat ez da posible. Egan nahi du... Eh... Eekologikoari buruz zori gaitz handi bat da. Voilà. or duen euh, ez daukatua bohokatu segituko dugun.